حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلوات ربنا وسلامه على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يفوتشر ادقينوم رياض الصالحين او النووي وكهياكميت الى السابع الفصله اللي هو عن اليقين والتوكل Och vi tänkte börja med att definiera det så att få ord. Al yaqin. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah han sa att qowwat al iman. Att ha en stark tro. Och stark stark att han nästan ser det som Allah och han sände bud har berättat om framför sig. Det som att han ser det framför sig. Och han nämner också att yaqin eh eh stabat wa iman. Att man har iman och övertygelse. Om man inte tvekar, det minsta. Så och det här känner ni till på svenska. Eh motsatsen till övertygelse är att att tveka. Så övertygelse betyder en stark och fast imande man inte tvekar på något sätt. Så det fördolda som vi har hört om, det är som vi som att vi kan se det framför oss. Och när man har yakin övertygelse så lämnar det vissa spår eller man får ut vissa nyttor av det. Och bland de här nycklarna är att man får tawakkul. Och tawakkul är också det som denna lektion kommer att handla om. Tawakkul kan översättas på många sätt. Eh, tillförlit att man förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Man har tillförlit. Lit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ok, uh, eh Ibn Rajab al-Hanbali har styr definitionen av at-tawakkul. Det är sanningen i hjärtats tillit till Azza wa Jalla i att framkalla starkt Allah Azza wa som kan eh den enda som kan gynna människan och den enda som kan hindra människan från att skadas. Vårse det gäller detta liv eller nästa liv. Och man säger wakkaltu al-umur kullahu ilayh. Jag har förlitat eller satt mig till förlit till Allah gällande alla mina angelägenheter. Så man kan veta att ingen kan gynna eller skada förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns många texter i Koranen och i Sunnan där Allah subhanahu wa ta'ala prisar de som har yaqin, övertygelse och tawakkul. Det har nämnts i suraten Sajda att den som har yaqin och tålamod kommer att bli ett föredöme för andra muslimer. Han kommer vill imam i Reljuna. Som Allah säger, "Och vi gjorde bland dem imamer som vi gjorde dem till ledare, imamer i Reljuna. De följde våra beordringar. De hade tålamod. När de hade tålamod och övertygelse gällande våra verser. Så därför Ibn Taymiyya och andra lärde säger att med de här två sakerna uppnår man eller imama, man uppnår eh ledarskap i religionen med tolamud och med yakin, övertygelse. Taib, en fråga, är det någonting bra att söka ledarskap i Islam? Ja. Nej, alltså, inte om man säger ledarskap på det sättet att man vill bli president eller kung eller någonting. Det här är någonting som inte är bra. Men att man ska bli ett föredöme för andra människor, en imam alltså, en som vägleder andra till framgång och fromhet, det är någonting som är bra. Okej. Okay. Och där finns det många texter som bevisar bland annat den här texten. Och Ibn al-Qayyim nämner Roxum att yaqin förhållande till iman, alltså övertygelsens förhållande till iman, disposition och förhållande eh ställning till iman är som själens förhållande till kroppen. Förstår ni? Kan hälen kan kroppen leva utan en själ? Och på samma sätt kan man inte ha iman utan yaqin. Oki min al-qaym min rabbukat Allah subhanahu wa ta'ala har sa'a khilt folket av övertygelse med att det är de som kommer ta nytta av Allahs tecken i hans skapelse. Som Allah säger, "Och fyll ardi ayatin lilmuqinin." Och på jorden finns det tecken för de som har yakin, de som har övertygelse. Surat Ad-Dhariyat, vers 20. Så de som tar nytta av Allahs tecken och får starkare iman, Adam, det är de som har övertygelse. Så blir det vi nämner de verser som en nälövi nemner. Det första är version där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا وَتَسْلِيمًا." vilket kan "Och när de troende såg, de Så sade de: "Detta är vad Allah och hans sändebud har lovat oss. Och Allah och hans sändebud har sagt sanningen." Och därenom stärktes ytterligare deras tro och deras underkastelse. Surat Al-Ahzab vers 22. Och eh den här versen eh sändes när ylande det eh, slaget av Al-Ahzab, det blev inget slag, men det var nära att det skulle bli ett slag. Och det var då eh mushrikin i Mekka hade samlat så många av dem kunde för att attackera Medina och göra slut på islam en gång för alla. De samlade alla stammar, judarna allihopa för att attackera Medina. Och det sade sig att de var ungefär 10000 från Quraysh och andra som de omringade Medina för att göra slut på profeten och islam. Ali sattu sallam. Och det var en stor prövning för sahaba det här. Det Allahs namn tal också beskriver i surat Al-Ahzab. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanaajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Att då blickarna gick skräckfylt till höger och vänster och hjärtat nådde upp till halsen. Alltså typ hjärtat stod still av skräck. Wa tazunnuna billahi dhununa och ni hade stridiga tankar alltså ni uh, tänkte olika saker. Hunalika batulial mu'minuna wazulzilu zilzalan shadida. Här prövas de troende. Och tom, uh, det var djupt skakande upplev upplevelse för dem. Och de här verserna finns i början på surat Al-Ahzab. Så so, Allah subhanahu wa ta'ala att de troende delades eller de som fanns med dina delades upp till två stycken kategorier. De första det var hycklarna. Wa alladhi yaqulu al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurur. Hycklarna sa och de som hade sjukdom i sitt hjärta sa att det här eller allt som Allah och hans sändebud har lovat oss, det är bara falskt eller det är sken, det stämmer inte. Alltså typ nu kommer islam att förstöras en gång för alla. Och det som profeten sa allihitt till salem att islam kommer att erövra er Persien och Khem och Jemen och så vidare stämmer inte. Och vilka ledde den andra gruppen av människor så var det de troende. Walamma ra almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Och när de troende såg de samsvurna alltså de från Mekka och stammana. Då sade de: "Detta är vad Allah och han sände bud har lovat oss och Allah och han sände bud har sagt sanningen." Och därigenom stärktes deras eh, deras tro ytterligare. Eh, där därigenom stärktes yt, eh, deras tro och deras undkastelse. För de troende när de såg dessa människor, då visste de efter det här alla kommer att i oss seger och det som Allah har lovat oss och han sände ut det är sant så de fick bara starkare iemmen och det blev precis så som profeten hade lovat att de skulle erövra både persien och sham och iemmen och så vidare. Så det här är typ toppen av yaqin eller hur? att den tashun starkt fast fast han hade svårt han har motgångar ser han fast och övertygad för till motsats från den som har svag eh, tro för den som har svag tro ändrar sig ofta eller kanske vänder sig bort när han drabbas av prövningar och svårigheter som Allah säger i sura Al-Hajj waminannas man ya'budullaha ala harf som dyrkar Allah som att de skulle stå på en kant Fain أصاب خير itma'anna bih wa in asabathu fitnatun على وجه wajhi khasira ad-dunya wal-akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin. Och det finns dom? Av människor som dyrkar Och det här är den stora förlusten. Surat Al-Hajj vash ti'tala ba, alla vash alba. Så många av folk, när de har det bra, Masha Allah, deras iman är bra. Men när de prövas så kanske de till och med, till och med lämnar religionen, vissaka Allah skydd från det. Här. Eller när han prövas så kanske han börjar ifrågasätta Allahs eh förtbestämda öde. Se varför alla bestämde här, varför har Allah tagit livet av Sios och, och del i sin tur ledde till att han börjar ogilla alla som han hör talas. Vilket tar människan ut ur ryslan. Och vi lär oss från de här verserna att passionen måste frukta för sitt hjärta och sin religion. Och ständigt vi Allah subhanahu wa ta'ala att hans hjärtan ska vara fast på religionen så som profeten ali satt wasallam beke de sa ya qulub thabbit qalbi ala dinika och du som vänder våra hjärtan gör våra hjärtan fasta på din religion så vi ber Allah som han talade att göra våra hjärtan fasta på hans religion. Tayyib vi går vidare till den andra versen som eh uh, vi nämner Allah subhanahu wa ta'ala sayr ya ala Imran الناس إن الناس قد nas inna an-nase qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imanan wa من الله wa لم wakeel fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsas al Då såg de som kände sin tro växa när de vanades att styrkor drog sig samman mot dem. Och att de bodde vara på sin vakt och då svarade de: "Vi behöver ingen annan hjälpare än Allah. Var finns en mäktigare beskyddare?" Och de återvände med Allahs välsignelse och hans nåd. Och det onda hade inte rört vid dem. Deras mål var att vinna Allahs välbehag och Allah är ägare av all nåd. Den här versen eh äh, sändes ner gällande ett annat slag som var slaget av Uhud. Vad betyder Uhud för nåt? Namnet på berget som ligger i vilken stad? Det är väldigt viktigt. Utanför Medina. I Medina, nej. No. I Medina tänk så perfekt så synåg det utanför. Det fanns inga hus om. I alla fall det ligger in med din väldigt stort berg som är ungefär 6 km långt. Otroligt stort. Och det var där slaget av Uhud utspelades. Ni vet och ni kanske har läst i Sira vad som hände Uhud, på Uhud uh, vid Uhuds slaget. Då muslimerna drabbades av motgång. Några skulle stanna uppe på berget för att vakta eh med pilbågar. Och sen när de såg att muslimerna vann, fast de visste inte att en grupp av fiender hade gömt sig bakom berget för att eh attackera dem från andra sidan, så gick de ner från berget fast de hade fått beordring att inte gå ner från berget. Och då gick de ner från berget för att ta del av de här krigsbytena och då hände vad som hände. Eh de blev överraskade och 70 stycken av sahaba blev martyre och eh till och med profeten Ali As-salam eh blev skadad i huvudet och en en tand gick sönder och så vidare. Så när de drabbades av det här så de hade då eh florat ytterigen så samlade profeten dem Ali As-salam och, och beordrade dem att de ska bo i Kufort igen och kufar i i Mekka hade samlats för att eh göra slut på muslimerna en gång för alla att attackera dem en gång till. Men då så samlade profeten de allihalas sallallahu alaihi wasallam för att attackera dem först. Så de besvarade det här denna beordring. Och ledaren för kufar det var Abu Sufyan och de som var med honom från eh, Quraysh ledare. Så det sades då till de sahaba att ni måste vara rädda för de här människorna. Och det var ju då Satan som kom för att skrämma upp folk. Men när det sades att ni ska frukta dessa människor, så blev de bara starkare i deras tro. Och så här är de troende människorna. Ju mer mot kom de för, ju starkare blir de i deras tro. För de vet att med tålamod kommer seger och efter svårighet kommer lättnad och efter sorg kommer lycka så de blev bara starkare därastru och vad sa de hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel som är vackert ord som kan översättas till att vi behöver ingen annan ingen annan hjälpare än Allah och bara finns en mäktigare beskyddare hasbunallahu Vi behöver ingen annan, beskyddar än Allah, wa ni'mal wakeel. Och vart finns en mäktigare beskyddare? Så Allah subhanahu wa ta'ala sade direkt i firad: "Fan qalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsasum soo". De återvände med Allahs välsignelse och hans nåd och det onda hade inte rört vid dem. För när de begav sig efter kofar så flödade de. Och de fick då belöningen av att ha stridit för Allahs skull och vunnit, fast som inte ens behövde, behövde offra någonting. Så de kom tillbaka med Allahs redwan, alltså välbehag och belöning. Utan att ha drabbats av någonting ont. Och så nämner han att då Satan var den som försökte skrämma dem. Eh, men man ska inte vara rädd för Satan och hans eh vänner utan man ska ändas vara rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, nästa vers som författaren nämner är: "Wa tawakkal 'ala al-Hayy alladhi la yamut." Sätt din lit, alltså din tillit till honom som lever och aldrig dör. Allah subhanahu wa ta'ala bi udrah man kan att förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala han den evigt levande som aldrig dör. Du ger inte för människor, om du litar på människor så kommer de att dö. Och inte bara det. Om du förlitar dig på Allah så kommer Allah att hjälpa dig. Om du förlitar dig på, Allah, på människor så kommer du att lämnas till de här människorna och de kommer ju inte att kunna hjälpa dig det minsta. Och Allah subhanahu wa ta'ala han är den evigt levande. Den första som inte har någon början och den sista som inte har något slut. Alla ser kul man aliha fan och wa yaba wajhu rabbika dul Allt på jorden kommer att försvinna. Allt kommer att förgöras förutom Allah herrens ansikte, Surat rahman 27 Nej. No. Och samma sak att Allah subhanahu wa ta'ala sover inte utan han är alltid vaken och styr och kontrollerar allting. Så finns det någon bättre att förlita sig på än Allah subhanahu wa ta'ala? Svaret. Allah säger också: "Wa may tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ad den som förlitar sig på Allah, Allah kommer vatik direktle för honom. Allah kommer räcka för honom. سوره الطلاق باشترئ ففتره اناب نذكر ايضا انانن وش في سوره الانفال باش 2 المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون alladin yaqimuna salata wamimma razaqanahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan Dom troende är enbart de som bävar alltså som fruktar i sina hjärtan då de hör allahs namn nämnas och som känner sig starkare i tron då de hör hans budskap läsas upp och som litar helt till sin herre de som etablerar bönen och betalar av dessa som de har fått till de fattiga det är de som är de riktiga troende. Suratalanfal vers 2 till 4. Och Sheikh Ibn Nahar, idana finns beskrivens beskrivelse av de troende att troende är enbart de som bevär eller som fruktar i sina hjärtan då de hör Allahs namn nämnas. När de troende hör om Allahs storhet, hans makt och hans attribut och så vidare. Och därför finner vi också att vissa av själv av de sahaba eller tabiin och så vidare blev mycket påverkade av att höra Allahs namn nämnas. Vissa av dem hörde verser från Quranen och blev sjuka. De de blev så påverkade att de blev sjuka av, eh så liksom rädda av att höra de här skrinna som pratar om domedagen och helvetet och så vidare. Och vissa av dem Man kunde se i deras ansikten dagen efter att de hade eh uh, suttit läs koranen och grötit hela natten och så vidare. Så de blev mycket rädda för Allah som han talade. Och vi sa av själv om man sa till dem "Ittaqillah. Frukta Allah." så blev han också som chockade, skakade till och tappade det han hade i handen. Men som kyrkan säger Allahu al Musta'an, vi säger då Du kan säga ta qi Allah hur många gånger som helst och det är ingenting alls. Eller vissa av oss vi hör andras verser läsas om paradiset eller elden och så vidare. Det är som dricker vatten, det är ingenting för oss. Varför för våra hjärtan har blivit hårda? Och Sheikhen säger vi vill alla som han talar att mjuk upp våra hjärtan. Och inte bara det, om man har fått ett hårt hjärta och inte blivit eh, påverkar man inte blir påverkad av att läsa koranen så måste man försöka att göra sitt hjärta friskt inte genom att gå till eh sjukhuset utan genom att försöka eh, bota sitt hjärta med ja, vad som har nämnts i koranen och i sunna Usnallabnirallah Idhan havashan wa itha tuliyat alayhim ayatuhoo zadatum imana "Patå de hör Allahs veshja reciteras, så ökar de i imän." Och det här är en av de största anledningarna till att få stark imän och att bli fast på religionen, det är att recitera Quranen eller att lyssna på Quranen och, reflek och reflektera över dess betydelse. Om någon frågar dig hur får jag stark iman? Hur blir jag fast på? Och så säger Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Den tredje egenskapen hos de troende är att de förlitar sig på sin herre. Att de förlitar sig inte på någon annan utan endast på Allah subhanahu wa ta'ala för de vet att det är han som styr och kontrollerar allting i universum. Om Allah vill oss gott så kan ingen hindra det. Och om Allah inte vill oss gott så kan ingen ge oss gott. Utan allting ligger i Allahs hand. Och sen beskriver Allah dessa människor, de troende, att det är de som etablerar bönen och betalar till de fattiga. Ulaiha humul mu'minuna haqqan. Det är de här som är riktigt troende. Tayyib. Sen börr författaren att nämna några hadither. Och det första av haditherna som nämns gäller ett tillit. Det är en lång hadith som berättas av Abdullah ibn Abbas radi Allahu anhum, där han sa att Allahs sändebud Alayhi wa sallam han sa: "Jag fixerar nationerna." Och här menas med han fixerar vad som kommer att hända på domedagen. Han fixerar nationerna. Sen så såg jag en profet och han hade med sig en grupp. En grupp med människor mellan 3 till 10. Och jag såg en profet och han hade med sig en man eller två män. Och jag såg en annan profet. Han hade inte med sig någon. Och sen så såg jag en svart flock, en stor grupp med människor. Och jag trodde att det var min mamma, min nation, Bosia och hans folk. Men kolla istället till den andra horisonten. Och när kolla det dit så såg jag en ännu större svart skara, sawadun adim. Och de sade det, det här i dinumma. Och bland dem finns 70.000 som kommer att gå in i paradiset utan hisab, utan räkneskap och utan straff. Och så gick han in, när han berättade det här så gick han in i hans hus. Han sa bara så här mycket. Så folk, sahaba som hörde det här, började att spekulera i vilka dessa 70.000 var som kommer att gå in i paradiset utan räkneskap och utan straff. Vissa sa kanske det är de som var sahaba till Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, kompanjoner till honom. Andra sa det är kanske är de som föds som muslimer och inte gör kyrk aldrig någonsin. Och nämnde olika eh möjligheter då. Så profeten Ali satt alaihi wasallam gick ut från hans hus igen och så sa han vad är det som ni pratar om? Berätta för mig. Eller de berättade och så sa de eh att vi spekulerar i vissa av de här 70.000 vilka de är. Och då så sa profeten Ali sattu sallam, "Hum walladhina la yastarquun wa la yatatayyaron wa ala rabbihim yatawakkalun." Det är de som inte ber andra att läsa koran på dem när de är sjuka. Wa la yatatayyaron. O de tror inte på skrock utan de förlitar sig på sin Herre. Och då så stod en man upp som heter Ukasha ibn Mahs Muhsin och han sa bi Allah att jag ska vara bland dem. Och då så sa han du är bland dem. Och så stod en annan man upp och sa bi Allah att jag också ska vara bland dem. Och då så, så, och då så sa profeten Ali satt Ali satt sallam Sabaqaka biha Ukasha att Ukasha han före. Och den hadيثen finns i Bukhari och Muslim. Och det nämns också i en annan riwaya att det är de som inte heller jaktorn, de eh, använder inte LK, vilket betyder att man tar ett eh ett järn och stoppar in det i elden och gör det mycket varmt och så bränner man sig själv med det på vissa kroppsdelar för att bota sig själv. Okej? Okay. Och det funkar i vissa fall att man får blodet att stelnar på vissa sätt och så vidare om man förblöder och sånt. Eller det kan även få vissa muskler att slappna av och så vidare. Det är en kunskaps som är ett har så mycket kunskap om men det finns i alla fall någonting med att LK att man eh, bränner sig själv på vissa ställen eh som botemedel. Det är också en egenskap som de här 70.000 inte har. Så profeten Ali sattallam nämnde en hadith om att fixie dessa nationer komma på domedagen. Och han sa då eh Mosas folk Och som ni vet så var Musa, alayhisallam, den som fick Toraat utna varalfaresh. Och alla profeter som kom till Bani Israel följde Toraat. Ja, de följde Mosas bok. Så därför hade han väldigt många efterföljare. Men profeten Muhammed, alayhisallam, hade en numera. Varför för hans budskap gäller från det att han sändes fram till domedagen. Och har det fanns också sagt i en hadith att Paradiset ses folk kommer på domedagen att vara 820 rader. De kommer stå uppradade i 120 rader och 80 av de här raderna det är från den här ungarna, från muslimska ungarna, Muhammeds eh, följeslagare ali ibn abbas sallallahu alaihi wasallam. Så de är två tredjedelar av paradisets invånare. Och så såg han en profet som hade med sig en eller två personer och en profet som inte hade med sig någon. Och i det här finns det ett bevis på att vi eh vi vi vi vet inte och känner inte till sanningen baserat på hur många som följer den. Alltså vi kollar inte på antal. Vi säger att de här muslimerna har rätt för de är majoritet. Eller? Hur? Eller folk har rätt för det eh majoriteten säger sig och så. Eller hur? Utan vi kollar på vem som följer sanningen. Här kom den profeten till ett folk och ingen följde honom. Betyder det att han hade fel? Nej. Han var den enda som hade rätt och alla andra hade fel. Så vi kollar inte på kvantitet. Eller? Vi luras inte av kvantitet. Och det här är mycket viktig egenskap gällande både när man jämför islam och andra religioner och när man jämför inne i islam de muslimer som följer rätt väg. Ursörlig. Och vi jämför muslimerna med resten av religioner så är vi inte vi är inte mest vi är inte majoriteten på jorden vi är en femtedel eller något sånt och om vi jämför ahle sunna i islam de så följer profeten sunna ali satt allam så är de inte heller majoriteten som det nämns i en hadith att om man kommer splittras i 73 sekter alla går till elden förutom en så en av 73 är inte majoritet eller hur? så vi kollar inte på majoriteten utan vi kollar på vem följer profeten och sahabba ali satt allam eller hur? det är han som har rätt vad spelar ingen roll om han är ensam. Och sheikh nämner också kolla på Noah al-Islam. Profeten Noah han gjorde da'wah till hans folk i 950 år. Kallade han folk till la ilaha illallah. Wala say wa ma amana ma'ahu illa qalil. Att endast två trodde på honom. Endast två trodde på honom. Allah subhanahu wa ta'ala säger också om Noah wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا ja'alu في fi adhanihim wastaghwashtaw was thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara atbarigong yakalladedom til din förlåtelse så stoppar de fingrarna i öronen och drog kläderna över deras ansikten wa asaru och högmodiga de fortsatte i deras so högmod Och sen nämnde han då att 70 000 av muslimerna kommer att gå in i paradiset utan räkenskap och utan straff. Och det är de som inte eh gör de sakerna som har nämnts. Och eh det nämndes då här hum walladina la yastarquun. Det är de som inte söker roqia. Och roqia betyder att man läser koran eller du'a på någon som är sjuk. Du kan ha feber. Och eller någon kompis har feber, då kan du läsa koran på honom. Surat Al-Fatiha, ayat al-Kursi, aman rasul och eh, bland de bästa som vi har nämnt är Surat Al-Falaq och Surat An-Nas. Att läsa på någon på sjuk som är sjuk. Eller man kan läsa på sig själv. Man kan läsa i handen och sen blåsa ut på handen och så stryka över kroppen. Det är också sunt att man gör när man sover. Eh eller man kan läsa koran i vatten och sen blåsa på vattnet. Rufatiha och så vidare. Du kan göra det åt dig själv eller åt någon annan. Men här kommer eh det som vi då talar om att personen ber inte någon annan göra det åt honom. Om du skulle falla in under de här 70.000 så skulle du aldrig be någon läsa koran på dig. Okej. Sheikh Ibn Ladin finns lite olika åsikter här gällande eh de som är sjuka, de som har till exempel fått underögra, de har fått en gin, eh magi och så vidare. Eh vissa lärda säger att hadيثen gäller inte dem. Att de har rätt att fråga andra. Och andra lärda säger nej, den är generell. Okej? Okay? Och de som säger att det gäller inte dem, de säger hadيثen gäller dem som inte är i behov av att man ska läsa koran på dem. De läser de vill bara att man ska läsa i ett förebyggande syfte. Okej? Okay? Och Allah vet vad som är korrekt. Men det bästa är att ta hand om sig själv. Är du sjuk, läs koran på dig själv. Men det betyder inte att det är förbjudet att man erbjuder sig själv att läsa på någon som är sjuk utan att han ber om det. Jag går till en broder på sjukhus. Jag vet att han är sjuk eller han är hemma. Han har ginel under ögat eller någon sjukdom. Jag vet att han skulle tycka om att jag läser koran på honom. Så jag väntar mig att han ska fråga utan jag säger jag ska läsa koran på dig nu utan att han ber om det. Då faller han inte in under de här 70.000. Okej. Okay? Och eh villkor för att göra rukya är att det som man läser är Koranen eller eh okallelser som har nämnts i den autentiska sunnan. Okej. Okay? Du kan inte gå och läsa massa skumma grejer liksom på något annat språken arabiska som vissa gör. De läser massa namn på jinne och sånt. Och det här är haram, det är shirk. Okej. Okay? utan den de regler som vi tillåter är koran och eh de åkallelser som har nämnts på profeten Muhammed alayhi satt wasallam eller att du även du kan hitta på egna men det måste vara med Allahs namn och egenskaper. Okej? Du får inte innehålla att du söker hjälp och eh bot med någon annan än Allahs namn och attribut. Kan ni ta om den där regeln? Nej. Och sen den andra egenskapen, walayata tayrun De tror inte på skrock. Heter man skrocke för nåt. Eh vidskepelser heter det. Eh till exempel de ser att eh, nummer 13 är otur, fredagen 13:e är otur. Det är otur att en eh, svart katt går över vägen, att lägga borsten på bordet, lägga nycklarna på bordet, tappa salt, ta sönder spegeln. Allt sånt där är kyrklig tro på. Vem eller små makten över saker och ting? Är det en spegel eller, eller är det Allah subhanahu wa ta'ala? Ja Allah subhanahu wa ta'ala, lör. Det är väldigt sjukt att ens tro på såna här saker. Och det spännande har gått så långt att du har det i i Amerika. Hotellen, det finns inte nummer och hotellrum nummer 13. Ibland det finns inte ens våning nummer 13 på ett hus. Det är våning 12 och våning 14. Samma sort flygplan, det finns inte typ rad 13. Vad är för sjuka människor. Alla varstan. Så det här får man inte tro på. Och det var något som fanns hos eh, araberna förut. Att man trodde att om en eh, man gick ut från sitt hem så såg man en en fågel som flög till vänster sida att det betydde att man skulle få otur hela dagen. Så han gick tillbaka in i huset och stannade hemma hela dagen. <laughs> och då sa vissa andra, han ser när han kommer till affären, öppnar affären, om personen som kommer in i affären typ säger han är enögd eller handikappad, då tycker han äh, att det här är otur så stänger han affären. Så idag ska vi ha stängt Så alla helmosstarna, hur kan man tro på såna här saker? Och sen som vi nämnde, eh de använder inte heller LK att man bränner sig själv med det här järnet för det är Arad straffade sig själv med eld. Och eh det är bara alla sparntaller som straffar med eld eller att ja nån. Och det är endast tillåtet som vissa eller man nämner i nöd. I nöd får man använda LK. Och vissa säger också här att wala yakton betyder att de ber inte någon annan göra det på honom. Men om du skulle göra det självmant eller någon gör det åt det utan att du frågar så skulle det då vara okej, okay. men som sagt var det bara i eh, nödfall. Och sen är sista egenskapen wala Wa rabbihim yatawakkalun och de förlitar sig på sin herre. Och den här det här ordet förklarar de till de andra som var. för de tre andra i motsatsen till tawakkul. Hallo, om du tror på skrock, då har du inte förlita dig på alla som han och tälla och så vidare, utan wa ala rabbihim yatawakkalun. De förlitar sig på sin Herre. Och det som gör det kommer Allah att vara tillräckligt för. Och det har också nämnts i en annan hadith att med de här 70.000, med varje person av dessa 70.000 finns det 70.000. Hänger ni med? en autentisk hadith att med varje person av dessa 70.000 finns det 70.000 till. Det blir då 70.000 70.000. Och eh det blir 49. Sen 8 nollor eller miljarder eller? 49 miljarder. 4,9 miljarder. Okej. Okay. Ja. 49 och sen 8 0. vira kommer ni miljön. Okej. Okay. Allah. Nej. No. Och sen den sista delen av hadيثen att den här mannen Ukasha ställer sig upp och sa be Allah att jag ska vara bland dem. Då sa profeten Ali satt och salam du är för honom. Det här bevisar eh dugden som Ukasha har att han är från folket av paradiset. Och sen ställer sig en till man upp och sa be Allah att jag också ska vara från dem. Och då sa profeten Ali sattu sallam Ukasha hanfore. O vad menas då med Ukasha hanfore? Menas det att den här mannen inte kommer gå till paradiset? Eh, uh, och Theymin hasi Allahu a'lam, vad som egentligen menas. Vi sa lärde sig att han visste att den här mannen var en hycklare. Andra fri nej. Han ville stänga dörren. För om han skulle säga att du också, då skulle nästa stå på, och nästa och nästa och nästa och nästa, och så skulle han behöva säga nej till massa folk som han visste att de kanske inte skulle gå till paradiset för att de var hycklare något sånt där. Så han ville stänga dörren och han sa inte till mannen nej du är inte från dem utan han sa bara och kastar han för okay? det. Okej? Det också att det finns ett fint sätt att svara på. Så vi vet inte varför han sa så, men i alla fall han stängde dörren så att folk inte skulle fortsätta att be om detta. سنلم في فاتره نغره ا وكالسر ف ابن عباس رضي الله عنهما هم صا ات الله سنبود عليه الصلاه والسلام هم ص الا هم برك دي سيا اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت اليك انبت وبك خاصمت اللهم اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني Anta al-hayy alladhi la yamut aw la tamut wal jin wal ins yamutuna och den hade i Sunan Bukhari och Muslim. Och jälanda de här åkallelserna som finns här så kommer jag inte översätta dem ordagrant utan jag refererar till de här dua böckerna som finns som Husnul Muslim och den visar även på engelska Citadel för den som vill lära sig dem men i alla fall vi nämner det som är bevis i dessa åkallelser då han sa Uh, wa alayka tawakkaltu obuday fi lityamein okey obuday fi lityamein wa sanamla ibn abbas radiyallahu anhu anhumaa oksa at hasbunallahu wa ni'mal wakeel la odet som vi sa tidiare att de troende sa vi behöver ingen annan hjälpare än allah och vad finns en mäktigare beskyddare det ordet sa ibrahim alayhisalam När han kastades in i elden. Och det sa också Muhammed alissa atta sallam när det saades till honom att folk har samlats mot dig er, så fruktar de. Och det ökade bara dem i tro. Och då så sade de hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Och det är en hadith finns också i Bukhari. Och det saades också att det sista som Ibrahim sa när han kastades i elden det var hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Så ni kanske شنitil berättelsen om profeten Ibrahim alayhisalam. Han var ung pojke i staden och han var troende och kallade folk till tauhid att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Fast hans folk dyrkade statyer, så svor han eh vid Allahs os ska jag förstöra dessa statyer. Och när folk gick ut för att fira en högtid utanför staden Så slog han sönder alla statyer utom utom den största och hängde fast yxan på den här statyn. Så när folk kom tillbaka så sa de vem har gjort så här med våra gudar? Och då så sa Ibrahim alayhisalam fråga den stora alltså han som har yxan på sig. Och då så eh fick folk förstånd eller de fattade att det är självklart inte statyn som har tagit sönder de andra. Och Ibrahim sa också fråga dem om de kan tala. Och de visste att de inte kunde tala. Men eh, folket var högmodiga och sa istället: "Varsoro era gudar, ni kunt funa elin." Att vi måste ge seger till våra gudar. Och de kallade: "Brän upp honom. Vi måste hämnas för våra gudar skull." Så de förberedde en mycket stor eld. Och det saades att den här elden var så stor att man inte ens kunde närma sig elden och då i Judor med katapult för att kasta in honom i elden. Och i vilket fall som helst när Abraham slänger sig i elden då så sa han Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Det här ordet, mycket vackert ord, att vi behöver ingen annan hjälpare än Allah och vart finns en mäktigare beskyddare? Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala till elden, "Ya nar, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Eld, var kall och fredfull. Moth Ibrahim. Så ni vet att allting i skapelsen lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Himlen, jorden, bergen, allting. Och Allah säger: "Kun fa yakun." Bli och det blir. Och när Allah sa att den ska bli kall, den blev självklart kall och fredfull. Men de lärde nämner också en en annan nytta som är att han sa inte bara till elden "Kuni baridan." Bli kall. Då skulle han frös i elden. Utan han sa också salaman och fredfulla så den blir vad kan man säga lagom ja behaglig behaglig så Ibrahim alayhisalam hade en mycket stark tawakkul till Allah tillfälligt till Allah då han sa det här ordet då kastade sin eld och han säger hasbunallahu wa ni'mal wakeel och på grund av att han hade så stark tro och att han var Allahs vän khalil så beordrade Allah elden att bli kall och behaglig Och samma sak gäller det det som vi nämnde. Profeten Muhammed alayhi satt wasallam i uh, Uhud när de såg att de honom att kufar har samlats mot er så sa de också hasbunallahu wa ni'mal wakeel och segrade över kufar. Sen nämner författaren en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu där han säger att profeten sa alayhi satt wasallam "yadkhulu al-jannata aqwam" afäder tuhm mithlu afidat at-tayr. Att det finns ett folk som kommer att gå in i paradiset. Deras hjärtan är som fåglars hjärtan. Deras hjärtan är som fåglars hjärtan. Och när vi säger det betyder att de är som fåglars hjärtan i tillförlit till Allah eller att de mer raqiqah, de mer mjuka. Alltså ja, mjuka. För de säger att eh, på arabiska kan man också använda fåglar som exempel på eh, tillförlit. Att fåglarna tillförlitar sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och eh, författaren kommer nämna en hadith som har något om som handlar just om fåglar. Sen den författaren en hadith från Jabir radiallahu anhu att eh, han sa vi gick ut i ett slag eh vi gick ut i strid med profeten Muhammed alissa attu sallam mot Nejd mot centrala arabiska halvön. Och i den ganska lång berättelsen men i alla fall på väg dit så slog de läger. Och de satte sig på olika platser och profeten alissa attu sallam tog vila under ett träd. Och då kom en man från de mshrikin från Munguda Dirkana. Och profeten Alissa ta sallam som vilade hade hängt upp sitt träd sitt svärd på trädet. Så mannen kom, drog ut svärdet. Och så sa han, vem ska hindra dig från mig? Vem ska skydda dig nu? Så då så sa profeten Alissa ta sallam, Allah tre gånger. Och det sa det att mannen kunde då inte röra sin hand utan tappade bara svärdet. Och så tog profeten Ali Ali attussalam han tog upp svärdet mot eh tog upp svärdet mot den här mannen. Och då så sa så profeten tillbaka, vem ska hindra dig från mig? Och då så sa den här mannen kun khair. Näm. Nah, att var var snäll, var god. Ja. Uh -huh. Och så sa profeten Ali satt alayhis salam vittnade du om la ilaha illallah wanni rasulullah fa sannay man jag ger dig ett löfte att jag aldrig kommer strida mot dig och jag aldrig kommer gå in i en pakt med någon som strider mot dig så låt mig gå. Så profeten lät honom gå Ali satt alayhis salam och när han kom till hans eh, vänner så sa han jag sannerligen kommit från den bästa av människor. Det är med snöblå människor. Och eh denna hadith är autentisk, den finns i Bukhari och Muslim. Och här läser oss också att man måste ha tillfällit till Allah subhanahu wa ta'ala, eller hur? Så man hade här han bara sa Allah kommer skydda mig. För han visste att Allah subhanahu wa ta'ala inte kommer låta hans religion dö ut på det här sättet. Allah kommer att skydda honom. Så han sa bara Allah kommer skydda mig. Och mannen kunde inte göra någonting. Och i det här finns det också mod, profetens mod Ali satt wasallam var mycket modig. Som ni vet som Anna sa att han var أشجع ناس, det måste, modega mänskur. Och det finns också i denna hadefa eh en mycket fin egenskap som är att man inte hämnas för eh sin egens skuld. Muslim, en muslim hämnas inte för sin egens skuld. Ibland är det tillåtet om någon till exempel har gjort något fel mot dig eh kanske hugget av en hand eller någonting. Då har du rätt islamisätt att gå till en domstol och se att man hugger av handen av den här personen. Men generellt är det också en mycket fin egenskap att muslimen eh överser och förlåter om det finns en grund för det, om personen om det kan leda till gott, till da'wa och så vidare, att visa ett gott exempel. Och eh, som Aisha sade radi Allahu anha att profeten alihatt sallallahu alaihi wasallam hämnades aldrig för snegens skull, aldrig. Han hämnades aldrig för snegens skull utan e uh, endast för Alaska